краюсяєва, де складники нашої моральної природи очищуються до стану горючості. Так уявляю, стоячи край чорної глибочини, куди похороню незриму зірку мою останню, з висвітом щасливости, невимовної для слів людських, але все ж земної, і я примушений зректися її. Знак символічний кладеться з огню, бо спалю зараз слід її в одержаному чудесному листі. Чи вкріпите в таємниці зміст його, коли прочитаю, як при єдиному свідкові? Вкріпите? Олег після попереднього, тяжкого заприсяження в єпископа, відчував меншу вагу При пожежці листа і запевнив, показавши на гранітний надгробок поряд Змовчу, як чорний обеліск Зарані вдячний Читаю з двох невеличких сторінок що було сяйвом для моїх очей і для серця мого, і що повинно відійти назавжди темним попелом на дно погребної ями, кажу навік, і присипатися землею. Читаю. Мій єдиний, мій рідний, любий геник, з якою нетерпеливістю чекаю нової зустрічі коло нашого парку. Звідти відійдемо кудись, бути тільки вдвох. Жду зустрічі, як чудового празника. Згадую, це миліше було, ніж найкращий сон, коли я, припавши до твоїх грудей, слухала, як б'ється твоє серце без перестанку для мене. Ми колись мандрувати будемо далеко до океанського берега і пропливемо в вітрильнику коло нього, коли стане неймовірно сонячно. А тоді знов відвідаємо капличку, біля якої часто зустрічалися. Тоді зеленітиме кожне весняне поле, і обзиватимуться жайворонки до нас. І земля, залита білим світом, буде тепла для нас, де будемо тільки удвох з тобою. Домовилися, ми уникатимемо навіть найдрібнішого непорозуміння, аби ні найлегша тінь не заходила між нами. Тоді наші мрії неодмінно здійсняться. Будь здоровий, бережи себе завжди, для мене як для себе, для тебе, мій коханий, єдиний і втішний безкрай. Очікую дня, коли зможем наглядітись в очі одне одному і наговоритись, нашептатись. Зустрінемось при нашій часовинці. Цілую тебе, мій хороший, уста твої, чоло і очі цілую. Мій любий. Дочитано. Обидва стояли безмовні. Олег перший проговорив речення Дійсно, погасити таку любов квітучу блаженністю, мабуть, однаково, щоб валити сузір'я з небозводу? Ні, набагато більше, похмуро відповів Нестріха, мабуть, цілий зірковий стан. Чи ви любили її? Певно, і не як сорок тисяч братів, по слову драматурга, а як вісімдесят. Чому ж, з якої чуми так палити в руїну, скрикнув Олег? Можу з конечності, болісно відказує Нестріха. Пройдуть роки, через двадцять я, тепер сорока двохлітній стану старик, дід, сивий весь, на лиці поморщений, як печене яблуко, і згорблюся, опираючись на ціпок, і ходячи дрібними, кволими кроками, беззубий, підсліпуватий і приглухуватий, затративши найживіший біологічно квіт молодості. Шкіра обвисаючи навіть на руках і побрижена, з поплямленістю брунатниками, знекровлена і висохла, що хвилини свідчитиме про мою старість і найгірше – про мою божевільну помилку одружитися з двадцятилітньою, знаючи, що станеться, в якій відмінній різності між нами обома. Чи втратити тверези і розсуди таки підклонитися почуттєвій спокусі на неприпустимий вчинок, що віддасться потім нестерпною мукою? Бо поряд ходитиме молода жінка В потужному розсвіті її віку Принадна моложавістю З гладенькою шкірою на обличчі І на руках Вся в свіжості її крови З блискучими очима і легкою ходою Бачитиме мужа Як копію свого старого покійного віця І буде досадувати за обох За мій клятий нерозум І за свій власний Що не зміркувала про тяжкі наслідки Нерівного шлюбу коли самою волею Небесною покладено часову межу між особами, котрі заходять в нього, з'явлено повнотою осторогу на зростових зірцях навкруг. Ви найзбідніліший втратник, якого зустрічаю за океаном.